Я б не наполягав, але і стоян не вічний. Мені багато років. Кожен новий керівник розпочинає чистку з тих, у кого немає наукового ступеня. Ви повинні встигнути. Та й почуватиметеся затишніше. Софія тисячу разів згодно була із мудрим сивим чоловіком. Хай тільки скажуть, якому напрямі, і вона їм за одну ніч, як царівна жаба, до Києва траншею викопає. Вони ж просто не знають, ці люди довкола, як вона може працювати. Увечері до дому Софії зателефонувала Рудіна. «Софія Андріївна, вибачте, що турбую вдома. Мені незручно, але Марина Кирилівна завтра викликає вас до себе рівно на дев'ятому». «Гаразд. Я щодня приходжу рівно о дев'ятій, то й завтра не запізнюся». Марія Трохимівна чудово знала, що Софія ніколи не запізнюється. Та професорка доручила їй зателефонувати і переказати про виклик зовсім з іншою метою. Це чудове відчуття, коли тебе чомусь викликає начальство, повинно ще з вечора розігріти кров підлеглому. Щоб усі гріхи, реальні і вигадані, в пам'яті сім разів перебрав. Щоб серце тьохкало, що а чому, а за що, а чим закінчиться – а коли вранці повідомити, воно не те, кілька хвилин і весь трепет. Коли знаєш, за що битимуть, страху вже немає. Б'ють, терпи, а інша справа з вечора. Ніч грішник не поспить, сніданку не з'їсть, сохруст у хребцях відчуває, у колінцях слабкість, в пальчиках тремтіння. От і більш начальство поважатиме. Софія і справді відчула слабкість у колінцях і тремтіння в пальцях. Та зовсім із іншої причини. Київські міжміські дзвінки тепер щоранку будили її увечері, бажали доброї ночі. Та сьогодні голос боса пролунав наказом обіцянкою. Завтра п'ятниця принцесо. Для вас є робота, готуйтеся. Знову німці з поляками. А для вас національний склад має значення? Труба кличе. І ви готуйтеся, пане Рахманінов. Назавтра замовляю ноктюрн Шопена. Кажуть, попереджений озброєний. Озброєна з інформацією, Софія почала володівати практичним курсом молодого бійця з підводного орієнтування. Щоб там не казала Микита Шиха, як би не лютувала, вона повинна дякувати і кланятися, кланятися і дякувати. Отак, підготувавшись, рівного дев'ятія одягнула на обличчя усмішку, відданість справі номер 16 і постукала у двері професорського кабінету. Марина Карилівна її чекала. На відміну від очікуваної бурі зустріла повним штилем. «Софія Андрійовна, ви вже майже рік працюєте на кафедрі». Достатньо звикли і освоїлись. Пора подумати над темою кандидатської дисертації. Ага, пора. А я й не знала, не підозрювала навіть, що на світі існують якісь дисертації. Спасибі, просвітили. І освоїлася отак раптово після стоянової накачки. Ще тиждень тому ні, а тепер уже чудеса. Я довго думала, а таки дуже довго, ніде правди, діти. Довго думала і вирішила. Отак сама і вирішила. І вирішила призначити науковим керівником вашої дисертації доцента Хмалевського. Учора ми з ним розмовляли, він погоджується. Кланяйся, Софія, посміхайся і кланяйся. Дякую вам, Марино Кирилівну, за турботу. Я негайно почну працювати. Гаразд, Софія Андріївну, можете йти успіхів вам у науковій роботі.